اعوذ بالله من الشيطان الرجيم <تصفيق> بسم الله الرحمن الرحيم انا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلاً <تصفيق> فاسمعوا لنه حكم ربك وما تطيع منهم معصما او كفورا ان نحن نزلنا ترغي برك الله جل جلاله قرآن پاک تر صداقت دے قرآن پاک آو بیانے اللہ جلالہو پرمائی انا یکینا منگا نحنو منگا تاکید دے یعنی بل چانہ صرف منگا نزلنا علیک القرآن نازل کر دے اللہ جلالہو منگا قرآن عظیم دے دخبل تر نه ده پیغمبر د ځان ده تره قوله ده، نه د زانه جو کل او آو په با کسی تبدیلی کلی ده سنگ جه ده مشرکان خبره کوله چې این یا قولون الا کذیبه. تا دروغ د ده ده زانه جو کل ده. قرآن دهی ده زانه نه اللاو پر ملنا ده دا ده. ده مونگ نازل کلی ده قرآن، آدریبي قران ته د سیر کتاب وکاهنته او شعر به وته نه لا اوپر مل نه دا قران دی دا, دا الله کتاب دی الله نازل کړي دي پتا باندې ته د الله پیغمبر نو د دې پسمن کې صداقت د کتاب مشه پتا نازل کړي دي یعنی ته د الله پیغمبر او تنزیلہ لګ لګ نازل اول ملراله مطلب لګ لګ نازل اول نو قران الله جل جلاله په یو ځل باندې نه دی نازل کړي لګ لګ الله جل جلاله نازل کړي تنزیل مفرد لګ لګ شهاب سوال کو نازل بشو سوال کیر اعلان داغي متعلق به نازل شو نو وخت په وخت الله جل جلاله د نبی له سلام د مزبوطه لوده 파رو دو مشکلات د حل په وخت کې لګ لګ الله جل جلاله دا کلام افاق اغنا ذل کړی تنزیل ویلی کی گی لگ لگ نازلول پیوزلنا او قرآن هم دیری شکا لگی لگ لگا غا اللہ تلا نازل کرده نو فسبر لی حکم ربک ولا تطع منهم آثمن او کفورا قرآن تاثر ده نو دا فی تفریده فسبر فستده دی پو جبانه سبر کوا حکم در خپل خپلده استا درب کم حکم دې بس پاغي ځان راټینګه ځکه صبر ویلګي خپل نفس راټینګول په یو کار باندې نو درب حکم باندې ځان راټینګکه کا اغا درب حکم دې تکلیفات دې عبادت دې مثلا مز زکات حج وغيرها یا نفس راټینګه اغا چې کم درب حکم دې مثلا تبلیغ در رسالت دې اومت تبلیغ کلی پدې باندې مخبل نفس راټینګ کا او تبلیغ کا دا امانت مخ کې را سوا کم امانت چې تا ته الله درکړ دی او دا دین دی نو دا مخ کې را او دا شرعي فیصله شي او که دا الله کا دری فیصله دي الله د برن یو فیصلو کې پتا باندې ظاہر کې تا ته مشرکان تقلیب در کې الله پصله کړړي یا ستا صاحبه مثلن و فات شي بلله فصله الله کړي. نو ته د هر یو د ر په هر یو اوکم باېڅ کوه صبر سبر ډیر شقرآ کې صبر باره کې راغلی ان نه مای وفه صابرو نه اجره حساب الله به صابینو بغیر د حصاب باجر ووررکي خو مون کې دا موسیبتې صبر هغه په کم مکوبانې په نو هغه موکو کې مونږ جل بازی کوو بیماری بیا خلک په کېخره کې زیارتتونو نه تهاپونه کوي بیماری الله دی د پرار راوللی چې د باندې امتحان را شي الله رودبه وجد الله پس مې شراولې چې الله یې رتبو چې ته کې صبر وکینو الله ولې بي حساب حسابونه صبر کې نو نده به زخيره کې پاګي باندې تنگ شین نو بس بیا د زیارت نوېلګه دا پلان کې زیارت تبو زه تواپ ورکې کاکاسپلې بوزه ډنګلې بوزه نو ثواب فل سکی خراب کی نو دا سې نیک بکار دا الله په سلو باندې صبر دا الله نه استعانت او امداد پکاري صبر پکاري نو سبر دا حكم ده رفق اللبان ولا تطع منهم آثمان أو كفورا أو ما كوا تابداري ما كوا ده دوينة ده كافرانونا آثمان آثم غناوانا آثم دوين ما غناكي لعله سخ غناانگار چه نور خلقم غناترا بخپل سکے خنور امدزان سر لڑی دا سی کستو ویلی کی گی آثم او کفور نو کفور ام ویلی کی گی ڈیر لوی ناشکر دا اڈیر لوی کافر دا چه اغا خپل کفر طرف ته خلک را بلی بخپل کفر خو سکے خنور زان سر کافران کئی نو اللہ د بیغمبر سړی سی سڑی اتبا نو نږدې دو خبرې یو خبره ادا چې پیغمبر خو اتباع نه کوي چې پیغمبر ته یو حکم نو دا امت تعلیم اومت دې کې اکثر هغه کار شي ګنا ولې یو کس غنور خلق ګناکه کی مبتلا کینو بس دې ور روان شي موږ بس داسي کیګو کو یو کس ته کوپریاتې شروع کړي نه بس دې مو سره شي ملګری دن نو دا امت تعلیم ده چې دا داس انسان اتباع اغمه کوا او او او ارالو یعنی نه دا دو او نه دا دو نه دا گناه والا او نه دا کفر والا نا فرمانه والا دی بس نه دی په کار تا گناه ترا بلی مشاملی دی گناه که واده دی لڑشه کروٹه دی لڑشه کنزی مز خدا غی گناه کې. اغه کې شمولیت مکو چې بندول نه چې نه پاږی کې پخپله شاملې داږي اتباع مکو داږي تابداری مکو وذ کورس مربک او یادوا نوم در خپل د پالون خپل چتا پالی ساره مخم رزق در کوي کپڑے در کړی دي د ژوند اسباب عقل سمج بي بي بل بچي در کړی نداغه نو یادوا ندغه نوم یادول داغه ذکر کول کاغه الله الله شنو اغه تم شامل نه کاغه لا اله الا الله سبحان الله الحمد لله کتلامت قران ندغه دنم چسم را انوادی تذکری دی اغه کوا بکرهن په وخت د سبا کې او اصیل په وخت د بیغا کې نو سبا اولو نهار کې اول, اول درازه کې لکه سار موزم پکی رازی بازو تی ده سار موزه غسته و اللہ ذکر ویلی نو ذکر موز شامل دی د سار وقت که ده طولو نه لازم ذکر د سار موز بیا آبیا و سر شو نور ذکرونه شو نو شامل دی. و اصیلا نا اصیل ما ذگری ما ذگر نوالی ما خاما یا بعد ده زوال چنور وادی که ده سر د پاسه نو تر پیوتو پوری ده تا اصیل ویلی که نو دیکم اللایه دوه نو نور ذکرو نم دی او د طولو نا اهم ذکر جکم اللا پرسکل ده نو اغدو منزونه دی چه اغیه او موز ده ما اسپهین ده او بل موز ده ما ذکر ده نو دری منزونه شو نو سار اغیه که ده سار ذکر کې ده سار موزر او درست د در زوالنا د اغی په ذکر کې دوه ممزون را یو مسفخین او بل مازیګر ومن الی او پشپکه فسجد له سجده کو دی الله ته اے نو من دا په معنا د بعض راضی بعض ذلیل په بعض شپکه نو دکه الله تسجد کا سجد ركن اعظم ده اکثر خلکه صحیح نه کی موس کی سجد مراد نه موس ده الګه موږ سره بروټه اخره نه دا خونی نه چیرای شي سره بروټه وته کی سالنی چکنی یوسی بلسی سجد کا هنه مسک او بازیش پکې نو دکه د مخام مزومراغه او د ما سوتن مزومراغینو درې مزه هغه شو دو مزه ده شو سوه منزونه شو پنځه منزونه او د کې ورپسې الله جل جلاله ذکر کئ چې واسبحه لایلا طویلا او تسبیحایا باقی بیان ود ته الله جل جلاله لایلا طویلا او د شپه ینه د شپې پټي رہی خله قابلیت د شپې یو کاري غنلې ده صرف خو خبر ائندل نو په وګдеш پکې نه د شپې په ډېره هیڅ کې الله پاکی نو په دې کې پاکی بیان اول هغه مسقم دی او دا غسیم دی ډېر بهتر اوقات دي د نفس پاکۍ لپاره انسان د شپې قضيات یې سن شي کول نه سنا اګه الله تعالی ذکر کول پښپکه نوګه اګه ته په اول د شپه کې که د شپې په مسکی کې خوب دی نه او تخته ده پاسي دی او دسته وکي نه یا دمس کې نه او یا د شپې په اخر کې نو د اخر وال وخت بیا ډیر مناسب وخت دی چې انسان مناجات کوي د الله سره د خپل نفس صفائی کوي په ذکر سره زکه د ژوند شواغل مشغول دی اګه نه اګه د شپې د رحمتونو د نزول وخت دا الله جل جلاله او رحمت نازلې کی الله د خپل شان مناسب حدیث کی راځي کته اسمان ته نزول کوي د خپل شان مطابق ا بیا سوالونه کیږي کو کی څوک بخنه واळी بخنه کوي کو څوک سغواळी اغه وت ورګي کو سچ سهجتي نو برنا مطالبی کی گی حل منزل حاجا حل من مستغفر شتده سوک چه استغفار و غوالی شتده سوک چه سو غوالی و تورکم توبه کونکه توبه و بازی نو پدغی کے بیان اغا تحجدن پکاری و تسبیحن دالنا پاکیم بیانن پکاری ومت لپاره مستحدی نوافلی او د نبی صلی الله علیه و سلم لپاره تهجد هغه واجب ځکه الله نبی صلی الله علیه و سلم ته ویلی و من الليل فتهجد به نافله لك اسا ايبا ثك ربك مقام محمود شپه تهجد کول الله تعالی به تاسو مقام محمود درګي چې اخره کی حساب نه شروع کیږي نو نبی صلی الله علیه و با الله تلا ته وې مخلوق سره حساب شروع ک شپارس بو کی حساب شروع شي شفاعت به شروع نو دا هغه مقام دي چې په دغه مقام کې يحمدوه الاولون والآخرون د نبی له سلام او سلام بطول خلق तारीफو کې که هغه اول نه دی او کرست نه دی نو د الله جل جلاله د نبی له سلام او سلام तारीफ پوکي دغه مقام محمود دی د نبی له سلام او سلام هغه مرتبه ده بسم الله الرحمن اِنَّا نَحْنُ نَزَّلَّا عَلَيْكَ الْقُرْآنِ اِنَّا نَحْنُ عَلَّا وِيَكِنَ الْمُنْغَ نَزَّلْنَا لَغْ لَغْ لَغْ لَازِلْ قَلْدِي عَلَيْكَ فَتَحْ بَانْدِي القران قران دره تنزیلا پلګلګ نازل اول سرا فاصبر لحکم ربك پس صبر کوا له حکم ربک د پاره د حکم درف پل ولا تتبع منهم او تتعب ذالم قودوینا آ سیمندا ډیر ګناګر او کفور یا دا ډیر لوي کافر ډیر لوي نه شکرہ چې کوفر ته بللګی ور کو رس مرابک یادوانم در خپل د پالن کې خپل بکره تن په وخت د سبا کې واصيله او په وخت د بیگا کې نګورا بکره د سر نترماس پخینه او اصیل لمس پینه ترما خامہ نو څه مطلب تولرس پر رب یات ساته غیراوم د دې وجې د ذکر اهتمام بکاری او په بازیش پکې فسجد لغوت سجدکو اللہ تعالیٰ تاو موسکو وسبح و پاکی دالا بیانوالیلن طویلہ اگدش پایندیر وقت انہا اولائی الحمدللہ رب العالمین و ناعمل و والسلام علی رسول محمد محمد و صحبیل مینیاد سعرات الفراد سبین اللہ خیل و رفیل دنیا خیر رسول محمد و ستیان ذکر توفیق را سب په ټول ټول ورځي